Amin. Ayuhlah mukminun, itu Allah. Uusifum wahyayi itu Allah. Fakadhaatul muhtammin. Muslimin dan muslimah, mudah-mudahan di Allah. Subhanahu wa taala. Di dalam subuh hadis. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال أرسلت ابن النبي صلى الله عليه وسلم إليه إن ابن لي قبض فأتنا فأرسل يقر السلام ويقول إن لله ما أخذ ولؤ ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فانتصبِر ولا تهتِن فأرسلت إليه تقسم عليه لا يأتي منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ومعه سعد بن عبادة ومعاز بن جبال وعبي بن كعب والزيد بن الثابت ورجال فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفسه تطططط قال حسبته أنه قال كأنها شن ففاضل عيناه فقال سعد يا رسول الله ما هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه رحمة جعل الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء أو كما قال حديث صحيح Riwayat Al-Bukhari Daripada Usama bin Zaid Usama bin Zaid ni anak angkat Nabi Pak dia Zayt bin Harithah pun anak angkat Nabi Mula-mula Nabi ambil Zaid bin Harithah buat anak angkat Lepas Zaid kahwin Zaid dapat anak Anak Zaid nama Usama Nabi Ali utama tu pula. Jadi anak angkat juga. Jadi Usamah ni bukan cucu angkat. Dia anak angkat juga. Macam mana nampak dia anak angkat Nabi, dia pun anak angkat Nabi. Hadis riwayat daripada Usamah bin Zaid, anak angkat Nabi. Kata dia Arsalati banatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihi inna bannan likubida Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah mengajar di masjid tiba-tiba mai satu utusan utusan yang dihantar oleh anak Nabi oleh anak ummu Nabi Utusan tu mai jumpa Nabi di masjid dia kata ya Rasulullah anak tuan minta saya mai bagitau kata cucu tuan sudah mati kubi ni maksudnya dicabutnya anak nabi antah seorang mai jumpa nabi mai habar kata cucu dah mati fa anak dia kata bapak mai lah rumah saya sebab cucu bapak dah mati far arsala nabi sallallahu alaihi wasallam tak dandan bangkit di sebaliknya nabi sallallahu alaihi wasallam suruh utusan amai ha tu balik di anak dia sampaikan salam dia itu adalah hadis bukan satu hadis beberapa hadis bila ma mai kirim salam ni dia guna perkataan yuqri'u salam dia guna perkataan yukri us-salam tu dia ada makna dia bukan untuk kita. Kita orang Melayu kata, Ustaz barang saya salam kat dia. Islam tidak mengiktirah, kirim salam macam tu. Kirim salam dalam Islam macam yang hadis beritahu ni, dia kata yukri us-salam. Bacakan salam. Kita kena kata, kalau jumpa Ustaz, sampaikan salam saya dekat dia dengan lafaz assalamualaikum. Kena sebut assalamualaikum itu yukri us-salam. Jadi budaya kita sedikit kena wah, kita hai, salam mereka. sampai salam saya kadang sampai kan salam mereka dia dengan nafas Assalamualaikum. Hmm. Macam mana tu di al Fattah waktu dia nak jadi imam semua subuh orang main tikam dia dia jatuh, ada terjatuh tu, ada tempat sujud tu dia jatuh dia sebut apa? Dia kata tolong saya apa? Pintanya Aisyah. Dia Aisyah, isteri Nabi Kalaulah saya mati Boleh tak boleh Saya dikebunikan di sebelah sahabat baik saya Nabi SAW Dia kata tolong tak dijumpa Aisyah Yukri ustalah Sampaikan salam saya dekat dia Dengan lafaz Assalamualaikum Itu. Baik, hadis yang kita baca malam ni Juga ada cerita tamu Anak Perempuan Nabi kematian anak maksudnya cucu Nabi madi dia hantar satu orang urus turun Nabi dekat dari masjid bagi tahu dekat Nabi dekat cucu dia dah meninggal bila utusan dimayhab dekat Nabi Nabi suruh dia balik istri dekat anak Nabi balik yukri ucara sampaikan salam dekat anak saya dengan lafaz assalamualaikum wa yaqul dan Nabi kata inna lillahi ma aqaza wa laquma aqaa وَكُلُّنْ عَيْدَهُمْ بِأَجَلٍ مُسَمَّةٍ فَالْتَصْبِقِ وَالْتَحْتَفِقِ Itu adalah do'an yang sama dengan do'an apabila orang-orang-orang kita dari ustaz, sahabat kita kuala-kuala yang meninggal kita kata إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَضْيَانُ Itu do'an yang populer bila maha mahtamatiyah Juga macam yang Nabi sebut ini. Di sisi ulama hadis kata ini juga doa yang sama dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata inna lillahi ma wa lahu ma Maksudnya Nabi kita sesungguhnya apa yang diambil oleh Allah dan apa yang diberi oleh Allah semuanya Allah. Anak kita Tuhan lagi. Sampai mana Tuhan Nabi? Baya Tuhan lagi Baya Tuhan ambil balik Semua Tuhan bagi. Kita ni tidak lain Melainkan terima pinjam Saatnya Tempoh masa kita hidup ni Allah bagi kita pinjam lima orang anak Lima anak tu pinjaman Allah bagi dia bila. Dia bagi Dia boleh ambil balik bila-bila Hak dia bagi Hak dia ambil Semua hak dia Nabi Wasallam Kata dulu tu وَقُلُّنْ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمَّنَ Nabi kata semua benda yang ada ke dunia ni semua ada tempoh expired des. dia ada expiry date dia dia ada tempoh habis dia jadi manusia ada tempo, ada ajal dia ajal yang ditentukan Allah subhanahu wa ta'ala mungkin Allah bagi kita 5 tahun hidup mungkin Allah bagi kita 50 tahun, tahun hidup mungkin Allah bagi kita hidup 1 tahun sama ada lima harika, lima syurga, lima bulan, gas, lima puluh syurga, satu syurga. Itu semua ajal yang musamah. Tempoh yang Tuhan tetap. Nabi beritahu macam itu. Faltazbir <tosbir> wal tahtasir. Nabi kata yang penting ni bukan soal mati, kita nak terjawab, bukan soal mati, kita kehilangan tempat bergantung. Itu bukan yang penting. Yang penting apa dia? Faltazbir. Dalam menghadapi kematian ataupun kehilangan ini. Sabah itu yang penting. Anak kehilangan mohbapak Sabah yang penting Mohbapak kehilangan anak Sabah yang penting Suami kehilangan isteri Sabah itu yang penting Isteri hilang suami Sabah itulah yang penting Dan yang penting apa dia? Kita hitap diri kita Hari ini hari dia Dia dah Bekal Bekai banyak mana dia bawa Itulah yang Allah akan lelak Kita bagaimana? Kita hitap diri kita فَأَوْسَلَتْ إِلَيْهِ تُحْسِمُ la لَيَأْذِيَنَّهَا Bila utusan ini, main abang Nabi Dan sebab anak pergi balik pasal cucu meninggal Nabi kata-kata, tak faham si balik dulu Sampai tak faham saya dekat anak saya Dan dapat, Assalamualaikum Abang kata dia terus abang Apapun Tuhan yang terbuka Utusan ini pun bagi anak Nabi begitu bahawa sampai sekarang macam-macam Anak dia ham balik dulu satu balik balik mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam tuk limu alaihi anak dia dapat bersumpah minta demi Allah aku mengharapkan bapa mai bawa. Nak sangat Nabi mai rumah tengok cucu mati ini. La yaati Aku nak sangat Nabi mai. Tolong bagi tahu dekat Nabi ini futunda kembali pula pergi dekat Nabi baginda ya Rasulullah anak tuah mengharapannya tuan pidam Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi memanggilkan Adana dia datang sampai waktu tu Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi panggil. Wa ma'nahu Sa'd bin Ubadah wa Mu'adz bin Jabal Bin kahbir, wa bin Ka'bir Wa Zaid bin Thabit, Wa Riyad Nabi bangkit Berapa-apa sahabat Nabi Balik ke rumah Nabi Di antaranya Yalas Sa'ad bin Ubal Ini sahabatnya makanan Nabi Di antaranya Mu'ah bin Jabal Di antaranya Ubay bin Ka'ad Di antaranya Zaid bin Tabib Zaid bin Tabib orang Zaid bin Tabib orang lain Zaid bin Harithah oleh lain. Tapi Zaid bin Harithah nak Nabi. Zaid bin Tadir, dia dikati bulwah. Dia penulis wahid. Zaman Nabi. Ini dia antara yang du'a lalik. Warijan. Dan dia kata ada orang-orang lagi lah. Sahabat. Saya pakai ikut Nabi balik ikut rumah Nabi. Farufi' alilah rasul lillahi sallallahu alaihi wa sallam wa salli. Bila Nabi dapai. Dapat du'a angkat. Cucuri. Letak agak baik Kata Usama bin Zaid Budak sebilang angkat letak atas reba Nabi Nampak-nafah nampak dia ni Tata tak tak tak berubah, Tak mati lagi Yang tadi ni Dia panggil mati matilah so, Bila Abang dekat Nabi dia dah cucu mati Bila Nabi sampai tak mati lagi budak ni Bila dia angkat budak ni letak atas reba Nabi panas suhu tercampak nafas dia ni lupa duk berubat Allah tak mati dia qala kadza ustaz mah yang meriwayatkan hadis ni hadis bedhuu annahu qaal ka'annaha shann fa kata pun dengar nabi kata nabi kata ka'annaha shann keadaan cucu dia Dada tu Shannun Shannun ni nak kata apa wa Wah dia bila Dia semelit kambin, kulit kambin tu Dia buat simpan ayam Dia panggil rilubah Rilubah tu kulit kambin tu Dia ada simpan balik Dia ada muncul tu, dia buat ayam dalam tu Rilubah tu dia panggil Shannun Dia nak ibarat Ayam bila duduk dalam tu Ayam tu, dia bila dia duduk-duduk Kulit tu nampak itu dia panggil Shannon. Nak apa guna? Debu tak ada. Jadi dia nak buat contoh, nak buat contoh kata dada itu tu, tu ombak tu macam mana ayam duduk dalam kulit kambing itu dia bila kita goyang-goyang tu dia nampak kulit internet turun naik turun. Dia nak apa untuk? Dia nak apa? Dada itu tu Shannon. Begitu. Fa so, farabat anna menangi nabi. Bete apa? Patek susahnya nyawa nak terbeik daripada jujur. Safa bat aina maqam Nabi. Faqada sa'ad sa'ad al-mubadarah ketika ada setelah Nabi bila ditengok Nabi riya ayat Allah. Kata dia, ya Rasulullah, man Adik kat dia Rasulullah ni apa? Ditunjuk ayat Allah sebab Nabi itu mengajar sahabat-sahabatnya, walaqata bila kita menghadapi, bila kita terima berita dia tak murni. Tapi ini yang Nabi Jumlahnya kepada, "Ma hadza? Dekatan ini, ni apa ni? Debu yang madari?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hadihi rahmah." "J'ala qadahu fi qulub ibadi, wa inna ma yarhamu Allahu min ibadihi rahman." Nabi kata ini kalau anak tahu ayat mantafin rahmah ini lah belah kesiak yang Allah jadikan belah kesiak ini di dalam hati hamba-hambaNya dan sesungguhnya Allah kesiak kepada orang-orang yang ada belah kesiak di dalam hati mereka maksud jawab nabi itu ialah nabi kata ayat mantafin adalah yang sangat hanya apa dia tali alamul tidak boleh menerima takdir maka itu yang ditada muslimin dan muslimat rahmatallahi dan sebuah hadis lain riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya "Lamma jaa'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam qat'a bi halifa waj'a wa bi rawah nabi sallallahu alaihi wasallam يعرفوا فيه الحزن، وأنا أنظر من قائر الباب شق الباب، فأراه رجل، فقال إن النساء جعفر، وذكره كأحنا، فأمره أن ينهى أحنا، ثم أتاه فعليا. لم يرسعنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها كنا فأتاب الثالثة قال الرجل لله ظلمنا يا رسول الله فزعمت أنه قال فحتو في أقوائي إن ترى فقلتهم أرغب منظر ألفك Lam taf'al ma amarak ta Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa lam takfur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam min al'ana aw kama qal hadis sahih riwayat al-muqrit daripada Aisyah radhiyallahu anha ketika ada apabila mai cerita kepada Nabi sallallahu alaihi Wasallam tentang syahidnya Abdullah tentang syahidnya Ibnu Harithah dan tentang syahidnya Ja'far bin Abi Thalib dan tentang syahidnya Ibnu Rawah ini tiga orang dapat mati di dalam perang Mu'tah berlaku pada zaman Nabi salah satu perang dia pergi perang Mu'tah dalam perang Mu'tah ini berlaku satu perbelas Nabi s.a.w. surat tu dia nak hantak darat-darat di perang muhtab Nabi tak pernah buang jadi Selalu kalau Nabi hantak satu pasukan di perang nanti tunjuk seorang jadi ketua Tapi untuk perang muhtab Nabi tunjuk empat orang jadi ketua Dan Nabi hamba' warang empat orang itu ikut dia punya dia Nabi kata warang-warang yang akan menentuai perang ini Dia dalam Ja'far bin Abi Talib Ja'far bin Abi Talib adalah sahabat Ali. Abang bin Ali bin Abi Talib Ja'far. Nabi kata Ja'far ketua mula sekali. Lepas itu Zain bin Harithah. Zaid yang perlu diwahyu. Az-Zaid adalah ketua yang kedua Nabi kata. Yang ketiga Nabi sallallahu alaihi wa sallam kata Abdullah bin Rawahah. Nabi ini bagi tiga orang itu Opa-rupanya dalam orang Muqtah Mati seorang, seorang, seorang Mati Jantar Nabi Al-Qadir Bila mati, Taurat Nabi usah bersalah Selepas daripada itu, siapa dia? Zaid Maka Zaid pula memangku jawatan Sebagai ketua di dalam orang itu Zaid bin Harithah Mati pula Zaid bin Harithah Di dalam orang danlah yang ketiga Nabi sebut bin Ini Nabi, wa wa bagi Allah bil rawah. Begitu yang Nabi SAW, alaihi bagi tau Jadi bila mati orang datang ke kuburlah tengok saja gugur syahid dia ni nombor dua Nabi sebut. Ha nombor tiga Nabi sebut begitu jadi. Berita syahidnya sahabat-sahabat Jangar bin Abi Talib, Zaid bin Halitha, Abdullah bin Abi Rawaha, berita syahidnya mereka dilafazkan muhtahlid sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fajaranah Nabi terduduk. Walaupun Allah dah beritahu dah tapi sedih kehilangan sahabat agak ni nampak. Nabi tu duduk. Kata Aisyah yang meriwayat ke ini dia kata huwa rafa fi di wajah nabi nampak kesedihan bila sampai ada berita yang memang Allah dah bagi tahu tapi sampai resmi kata daripada syahid nabi duduk dan nampak sedih pada wajah nabi sallallahu alaihi Aisyah kata wa ana anzur min sari rbab ai syap beliau aku duduk dalam rumah daripada celah-celah pintu aku boleh nampak sedih pada wajah nabi sallallahu alaihi wasallam fa ataa rajul fa qala innani ta'a ja'ba wa laqaraku akhadnak mata tuang kepada junub hadi begitulah rasulullah keluar ja'ba dhiqya wa ketika dhiqya nabi paste dia pada dekat mak burial Syahidnya suami mereka. Syahidnya Bapak mereka. Pada masa tu, pada masa Jaftar bin Abi Talib mati di dalam barang muhtar ni anak piti Anak dia, dia abang kini nak habis. Masa dia mati dalam barang tu anak piti-piti. Maka isteri teriak lagi apa-apa. Habislah. Bapak Ampa dah tak jadar-jadar, anak piti-piti. Dua jarang main ni tak kuala nak syarif makan ni budak-budak ni tak dapat hilang manusia teriak. Cerita menangis teriaknya keluarga syafah limai kepada Nabi sallallahu Alaihi Wasallam, wa sallam. Fa'amarahu am yanhafuna. Nabi kata tolong sahbih abangka mereka berhenti teriak. Larang mereka daripada karya ini. Nabi tegak salam sallallahu wa sallam. Jadi kita kena mengingat benda ini. Bila berlaku kematian di kalangan keluarga sallallahu wa sallallahu wa sallam. Ayah matah itu normal. Nabi umurlah ayah matah. Tapi nak beratuh. Teriak sambil nak berhati, sambil nak merintih, sambil nak sebut macam-macam. Awadlah Allah ni ramai-ramai orang berjata-banyak yang dibagi mati suami jaya. Awadlah Allah ni dibuat macam ni suami jaya buka orang jahat dia orang jahat baik. Awad bagi rumah dia kebek macam ni. Awadlah Allah ni tak kisih Allah tak tahu ke kami ada anak kecil ramai. Jadi tak boleh. Orang lain tu kita yang ni pun leceh, Arab lagi leceh. Arab kalau mati, dia siap dengan orangnya rambut, siap dengan tarikh baju jadi incredible, ha. Baju, mutak, ni putih, habis, dia pukui datang dia pukui datang dia pukui tata, dia pukui rambut orang Arab lagi lekeh. Kalau dia teriyak sama dia, ni. Dia berpikir niyah. Niyah, ni teriyak, siap dalam mulut, semua hati, lekeh. Yang niyah nabi maaf bernasu kepada keluarga Jaafar dia tak nak terima berita kawatsan dia berita syahid dia ni Pasti menenangkan anak kecil namanya Nabi sallallahu alaihi wasallam maka amarku al yanha Nabi datang di suruh dekat rumah Isria lah juga Nabi datang فالذهب بيرنيون laki-laki yang maihabakum balik di rumah Jaafar ni ثم اتاه الثاني لم يطعنه دي في ثلاثه باليد معي balik dekat Nabi dia kata ya Allah depa tak dulu ya aku kata apa depa koyak Allah depa tak dengar aku kata apa pun depa kira nak teriak faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam in hanahun Nabi dekat di lapang lebar tu depa pun teriak law juga Nabi kata do فَأَذَهُ سَعَلِثًا Dia ni fi'maih pula kali ketiga. Dia main, dia kata, قَالَوَ اللَّهِ عَلَقَبَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ Dia patah balik kemaih kali ketiga. Dia kata, wallahi demi allah ya رَسُولَ Dia pun tak peduli kat kami. Kami nanti hampak dah. kata Nabi suruh hampak jangan buat macam ni. Nabi suruh hampak berhenti teriyak ni. Nabi datang hampak. Dia pun tak peduli kat kami. Kali ketiga balik kemaih habang dekat Nabi. Farrahman, fazamah, anaku kau faham? Di akwarik ina durak. Kata Aisyah R.A. mengatakan, aku kata mereka kudengar nabi kata, nabi kata tiada durak, tiada kacang. Oh, itu mungkinlah. Kalau tak umum ini, nabi meminta itu. Maknanya kalau nabi kiri dalam hati, nabi kiri dalam hati. Abi kata beli surat, beli tanah, beli macam, faham tu, diakui inna. Fakulti semulut di faham itu ayamnya. Fakulti Aisyah bila tengok macam dua Aisyah keluar main, Abi kata berkat dia Tiga kali tu jadi posmen di baju di baju ni. Aisyah langkah di kat dia, Aisyah kata Allahumma antak. Aisyah kata jelas kalau dia main. Ar-rahman wa ar-rahimin. Dia kataan kalau kita terjemah satu-satu dia jadi kita enggak paham makna. <laughs> Ar-rahman atar-rahimin. Kata dalam hadis lain ada rahim al- rahim al- rajul. Kalau diterjemah kar rahim ini maksud dia kita perlu untuk kalah waktu tembak di kita al-rahim. Pergah Sembuh oleh sikri Itu roh lima. Adih, hidung. Roh lima, laki-laki. Itu nak terjemah. Sempat hidung laki-laki. Itu adalah satu ungkapan kata-kata... ...yang masyhur di kalangan Arab... ...yang membawa maksud... ...jelaskatan. adih tak terjemah dari kata satu Ungkapan itu membawa maksud... ...jelaskatan. Ataupun membawa maksud... ...apalah angin. Ataupun membawa maksud... ...padam mukaan. Menjemur di koran. Harap punya ungkapan kata-kata Bila Nabi kata Rahimahans Rajul Maksudnya Celakalah satu orang lelaki Yang Allah bagi kepada dia Ibu dan bapak yang sudah tua Tetapi Ibu bapak yang sudah tua Tidak menjadi sebab kepada dia masuk syurga Itu kedua lagi Celaka dah Allah bagi dekat Allah Ada moh, ada poh yang dah tua patutnya yang atap, mom, ada moh, ada poh Itu dah tua, itu patutnya Boleh jadi sebab yang dapat surga Sebab Yang jaga ayah, yang jaga ma'an ya? Yang jaga ayah, yang jaga ayah, ya? ya? ya? ya? elok Maka dia menjadi sebab kepada Yang dapat surga, tapi Allah bagi Dekat orang moh, poh yang dah tua Yang tak peduli dekat mereka Celaka, bagaimana? Saya ambil peluang tu untuk menjadikan Sebab untuk orang dapat surga itu raqimah. Namun di gerahatan yang menjadi doa lagi. Nabi sebut raqimah al-rasul. Nah, jelaskanlah satu laki-laki, adkhala alaihi Ramadan. Ramadan naiklah dia dan dia diberi perlindungan oleh Allah selama 30 hari Ramadan. Tetapi Ramadan itu tidak membawa dia ke syurga. Cerita dia. Katanya dia dapat peluang melalui Ramadan 30 hari ini. Dalam keadaan kita puasa, dalam keadaan kita boleh buat ibadat bukan saja ibadat biasa, bukan ibadat ekstra. Buat Yang Quran kita baca lebih, yang malam semayang sunat kita lebih. 30 hari, anugerah Allah bagi dekat anda. Tiba-tiba yang tidak memanfaatkan anugerah itu. Rarima alis, celaka. Itu maksudnya. Ini kita jumpa malam ini, Aisyah r.a. kenapa mereka kata, aradan allah anfa ayyu kata celaka engkau belum tafal ma amarakar rasulullah sallallahu alaihi wa sallam nabi surah di buah tak boleh buah Nabi semua hang pi jumpa keluar Jakarta, pi hampak dekat dewan kata Nabi larang daripada sudaya macam ni. Apabila tengah perintah kemajian, hang tu hang tak boleh buat. Duduk ulang mai dua kali, mulang mai tiga kali, hang menyusahkan Nabi. Betah sikit tu hang tak boleh buat, hang, hang bagi susah Nabi. Celaka hang ni. Wa lam takfur rasulullah sallallahu wa alaihi wasallam kata ni perbuatan hang ni Nabi dah suruh hampir tak boleh buat balik main hampir dekat Nabi. Nabi suruh hampir tak boleh buat balik main hampir dekat Nabi. Sebelum tiga kali main doka caw Nabi. Nabi dah berdoa cita. Dengar sahabat-sahabat rapat dia syahid. Dia dalam perang muastaf. dahlah Nabi doka cita. Nabi tambah pula perangkan Nabi dengan mata kecil yang tak boleh selesai. Dia kata, Yang telah menyebabkan Nabi SAW Minal'ana Dalam keadaan susah hati Dengan apa yang nampaknya. Sekarang hadis itu hadis sahih riwayat al Bukhari. daripada hadis itu kita faham yang pertama apa dia cerita tentang riyau atau kematian itu amalan jahiliyah. Yang kedua kita nak beritahu tahu, wah, hormati kepada nabi ini di antara orang jangan bagi nabi susah ini untuk hmm, kita buat pangeh-wudo-wudo pedek-pedek dalam zaman hari ini nanti menangis saudara dengan apa yang dengan apa yang umat dia buat dia akhir zaman ini kita jado benda-benda macam ni janganlah kita sampai bagi Nabi jadi susah dengan kelabu pelayar pel perang Nah dan sebuah hadis lain diwayat daripada Tibrhuma b Al Hatta, Rabbil Aalim, kata dia. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ayuma Muslim, shahidalahu alba' bi khair al salaqul jannah." Fakulna. Wathatta. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wathatta. Fakulna. Wathnan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wathnan. Sumpah, lama bertanya dia tentang wahy, tentang wahy. Maksud, atau macam mana? Hadis sahih dia mengatakan. Maksudnya dari Abu Nu'aim bin Al-Hattat, wassalamu'alaikum. Katakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita mana-mana orang Islam yang apabila dia mati, ada empat orang kata dia pergi. Nabi kata Ayyumma muslim Mana mana orang Islam Ayyumma muslim Syajidah laku al Di khair Mana mana orang Islam yang mati Ada empat orang kata Dia ini baik Kau yang mati ini baik Allah abillah sawat kita Satu orang yang baik Aku yang kita nak, kita nak jumpa orang baik macam dia ini Ada empat orang Bila kita mati Empat orang kata kita baik Nabi kata Adqalakul jannah surga dekat. Nabi kata kataullah. Sahabat tanya Nabi, sahabat kata wasanya, ya Rasulullah kalau tiga orang aja kata. kita dah faham Kalau tiga aja macam mana? Nabi kata wa Nabi kata kalau tiga kata kita baik pun okeylah masuk surga. Sahabat tanya lagi, wasnan satu dua, beberapa. Nabi kata apa? Watna. Nabi kata, kalau dua orang tak kita berpikir pun okelah masuk syurga. Sahabat kata lah. Kali dia kata apa? Suma lam naf'alku anil wahi. Kami tak ada kasihan apa-apa kalau suramah di rumah. Lagi tak ada. Tak ada dua. Sekurah. Tanya apa lagi. Maksud ini ialah khadirah. Jahillah orang baik. Baca kita ini bukan dunia ni. Jadi orang baik. Orang baik. Baik murid baik kawan apa kata kita baik. Imam Nawawi, dia jelaskan maksud ini. Dia kata, nak boleh kau orang kata kita baik itu, Alhamdulillah. Imam Nawawi, dalam mengguraikan hadis ni dan ada satu lagi hadis yang berita kasi banyak yang di depan ini, Imam Nawawi kata Allah, dia kata, nak boleh orang -ka, mengaku kata kita orang itu, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah berdoa dia orang tu kata kita baik. Kalau kita betul kita baik, Allah akan berdoa dia orang. Orang makan kata kita baik. Maka saksi yang diwakilkan oleh orang. kata kita baik itu kesaksian itu diterima oleh Allah subhanahuwataala surau untuk kita. Hadis itu hadis sahih, riwayat Abu Hatim. Semua mana muslimah dan muslim yang melihat, terpesan dari saya, terpesan dari saudara, usahalah untuk jadikan diri kita orang baik mudah-mudahan baik yang ada pada diri kita mendapatkan yang baik di sisi Allah bila kita mati mudah-mudahan ha? bagi masjid bagi manfaat tidak menggunakan tafsir Nurul Iksan diri 4 Nurul Iksan diri 4 kita masih di bidang tafsir surah al waqiah. Jab teruslah anu wakil kita masuk ayat 58, puluh lapan mukosolak seratus lima puluh dua mukosolak seratus lima puluh dua di dalam ayat mana? Anzu bilaah min al shayb al ladzim. Afaraitum ma' tumnon. Beristagfirilah. Afaraitum ma' tumnon. Khabarkan olehmu barang yang kamu tua yang ni air mani pada rahim perempuan. Malam ni kita akan tengok tiga soalan, Tuhan yang tanya kita Tuhan suruh kita jawab. Tuhan suruh kita jawab, lepas itu kita fikir tengok. Hadullah kata mesti kita ambil. Soalan pertama Tuhan yang tanya manusia, afara'aitum ma tunun. Apa hangpa nak kata tentang hal air mani yang apa tuang ke dalam rahim perempuan? Hmm? <tuh> Tuhan kata adakah kamu yang menjadikan Mani itu menjadi manusia Atau kami yang menjadikan manusia Tuhan tanya mana Manusia kadang-kadang dia cakap Tak kenal. cakap tapi tak kenal. Eh dia kata dia nirafi Buat anak Buat anak ini apa Bukan manusia Bukan dia. Nak jadi, tak jadi anak, itu Allah. Allah nak bagi siapa dapat anak. Allah nak tangguhkan kepada siapa jangan dapat lagi. Satu masalah yang Tuhan nak bagi, itu semua macam Tuhan. Orang yang dapat anak lebih mengalir marah Tuhan. Orang yang tak dapat anak pun tak boleh marah Tuhan. Sebab Tuhan lagi, setiap satu anak berakhir itu, ada hikmah di baliknya. Allah bagi dekat satu rawi, anak dia datang usian untuk dia Allah bagi dekat kasut manusia 10 tahun dimakan, 20 tahun nikah tak ada anak, usian Allah bagaimana dia soal dengan apa yang Tuhan ketua dekat dia, usian bagi dia maka Allah tanya dalam ayat ni, aku nak tanya apa tentang tunuh, tentang ayat mani adakah apa yang memastikan ayat mani terjadi anak ataupun aku yang menentukan nak jadi anak ke dalam? Tuhan tanya jawab. Nsnu kita pernah bina kum almaru, sama nsnu na bim seboquin. Kami yang mentakdirkan antara kamu itu akan mati. Bukan soal dapat atau tidak sahaja. Mati tu pun aku yang takdirkan Tuhan Tanya jawab. Kalau aku tunjukkan kata dia mati pada sekian hari bulan, pada hari sekian, pada masa, sekian dia akan mati pada masa itu. Manusia tak boleh nak menjawab bagi awal. Manusia tak boleh minta lewat. Tak boleh. Tuhanlah tentukan, bertentu berlaku mengikut takdir, mengikut ketentuan Tuhan. Tuhan begitu. Ini adalah maknulah Allah. Allah berkang berdari, begitu. Dan tiada kami dengan melmuaskan dia. Maksudnya, walaupun nampu binas bukan dan tidak ada siapa boleh mendahului kami dalam hal ini. Hang satu doktor, pakar macam mana pun kalau mahal nak mati pada masa bila masa tu jalan, hang tak boleh bagi umpat apa pun bagi dia penjawat. Hang satu saintis yang boleh keluar manusia buat macam-macam mana pandai sekali pun, hang tak mahu anak-anak mati, hang tak boleh nak extend Walaupun pun satu sekian lama. Pandai itu bahagian. Tetapi tak tidak dipakai seorang na extend bukan kata tahun bukan kata bulan bukan kata seminggu bukan kata hari bukan kata sejam satu pun tak boleh extend kalau Allah sudah tentukan masa dia bila padahal tapi itu kuasa Allah subhanahu wa taala surah al-an'am ala an numaddina amkanakum fi ma la ta'lamun -ta athah bahawasanya kami tukar umpama kamu dan kami jadi kamu pada orang yang tiada, kamu ketahui daripada segala rupa. Bahkan Tuhan kata, kami boleh tukar manusia jadi keras. Kami boleh tukar manusia jadi ladi. Jadi, yang ini Allah Ta'ala tiada lemah daripada tukar rupa manusia jadi rupa binatang. Quran binatang. Quran tanda. Dan Allah dah buat dekat Bani Israel, satu masyarakat. Jadilah mereka itu keralatan wa khanazir. Quran kata jadilah mereka itu kira-kira, kira-kira, dan kanabir dan juga kincir-kincir, berbagai Bagi jadi mana? Bahkan menjadi hadis, hadis kita Insya Allah baca di Mesjid Sultanah Abdullah itu cerita kat sini mahu oleh walaupun hadis tidak duduk pada kedudukan sahih, tetapi dia adalah hadis. Yang Allah kali Nabi kata apabila manusia kuat di mahu perkara ini, kan dia tetapimu ainda zalika rih al hamra atau khafa atau matkha apabila menuju waktu 15 perkara yang Tuhan tak bagi ni tunggulah pandiar taqidu ainda zalika tunggulah pada ketika itu rih al hamra dia mai angin ahmar terlebih sebelum ada atau khafa aku mai gempa bumi maka dunia gempa bumi atau mankha ataupun Upah-upah manusia menjadi upah data disebut juga ah hadis nabi sallallahu alaihi wasallam lafaz tak mai terampak uporn data minta mai dia main ke semua dia want ditemu uporn ada tu yang nakแก่ dan tak email kat saya saya pun tengok tajuk email tu dia kata hati-hati dengan ceret ini ceret jari ayah hati-hati dengan ceret ini. Ceret ini penyebab iswah M1 yang paling apa? Yang paling waktunya cepat. Dia sebak paling cepat. Dia attack satu gambar. Saya pun pergi gambar tu. Download gambar ceret corong dia hidung babi. <laughs> ceret corong, itu, macam corong oleh dia buat hidung babi. Ceret itu dia kata-kata yani, penyebab itu e orang-orang kalau sempat. Selamat pagi. Dawa tu orang-orang diri, buat melawak tu. Selimit tak Ini kita <gulah> <tul> ya. hari. Tuhan dah bagi wali dah benar. Malam ni, kita bukan baca dalam hadis saja. Kita baca dalam Quran pula. Tuhan yang berkata apa? Kami boleh ubah. Ubah manusia. Menjadi ubah yang bermacam-macam. Maka Allah, dia tak lemah daripada menghidupkan kamu kemudian daripada mati. Nak ufah Ufah manusia Bagi dia ufah Menang-sangat ni ketik lah Orang yang mati Nak pergi hidup pun Tuhan boleh buat Hal ini ketik Hal kestik tak kata Oleh buat Dan hal besar pun Tuhan kata Nak pergi hidup balik Orang mati pun Kami boleh buat Mudah bagi kami Maka apa kerana tiada kamu beriman dengan hal bangkit kubok itu bahawa bangkit kubok itu hidup dengan roh dan jasad seperti mama ketika dalam dunia kita bangkit esok ni bila ditiup saka kadal yang kedua bila ditiup saka kadal yang kedua bangkit manusia alih daripada kubok bangkit ada hubung kita hari ini dengan roh dan jasad. Laku macam mana kita lagi macam tu kita bangkit. Kita ada ruh, kita ada jasad. Kita bangkit berikut di masyarakat surat. Firman Allah, وَاَقَالْعَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْقُولَ فَلَوْ لَا تَذَكَّرُونَ dan sungguh telah kami tahu dengan yakin akan kejadian kamu yang mula maka kerana apa kamu tiada ambil ingat akan Tuhan yang kuasa jadi mula itu juga kuasa jadi yang kedua. Tuhan berulang-ulang dan surah yakin pun Tuhan, buat macam ini juga. Tuhan berkata daripada hamba tak ada aku boleh buat bagi jadi apa? Hamba dah ada mati ditanam tumbuh badan hancur berketek nak bagi elok balik senang dan pada ada boleh bagi jadi ada hak workshop nak perbaik Tuhan kata menyembuh maksudnya apa cerita bangkit daripada rumuh itu cerita benar dia nak amot hmm baik dia kata dan memperbaiki adalah lebih mudah daripada mula-mula nak menjadikannya nak perbaik benda rosak senang maka mula jadi adam daripada tanah dan jadikan hawa daripada daging adam dan anak-anaknya daripada nusfah, daripada mani. Tuhan buat Adam, wala-wala dari ada, Adam. Karena dijadikan ada. Dah ada Adam, Adam kesunyian dalam syurga. Adam tengok, burung, ada partner dia, tengok semua ada pasangan dia. Ya. Allah ambil dari itu dalam usul Adam, jadikan hawa. Sudah ada Adam, sudah ada hawa. Maka mai anak-anaknya dengan nusfah, dengan ayam mani. Ini proses Allah bagi jadi semua ni maka sekalian itu, itu bertukar-tukar suatu kepada lainnya demikianlah menjadikan kamu semula kematian daripada kamu mati dan sudah jadi tanah, maka itu mudah bagi Allah, tidak ada Allah. kita dah ada, mati tanah, hidup balik, hmm, tidak ada Allah mudah bagi Allah, jangan itu diserikan isu nak, nak berbincang uang masa, begitu firman Allah, soalan kedua tuhan tanya Aku raihum mana separuh sun? Aan tum tazrangonu amnus darion? Tuhan kita harapkan kepada aku daripada barang apa kamu tanam itu? Adakah kamu yang menumbuh akan lihat atau kami yang menumbuh akan lihat soalan kedua. Tuhan kita harapkan tanam macam macam dalam dunia mah. Hak petani tanam badi buat bendang. Hak orang ada dusun tanam pokok terian. Hak orang macam-macam. Orang tanam macam-macam benda. Ketua orang kata aku nak tanya apa. Benda yang nampak duduk tanam ni. Apa yang bagi tumbuh? Atau yang bagi tumbuh? Bapak banyak orang buat benda macam-macam ini. Bapak banyak orang ditanam macam-macam pokok dah. Ada orang memang usai-usai tak mau teriakan. Teriak apa? Ini. Dari kalau kita nak tanam nenas. Jadi pokok-pokok nenas. -pok Dapat bantuan daripada lembaga nenek milisial Lepas bagi bantuan bangsa Lepas bagi bantuan pening Lepas pun dapat janji dengan kita Esok ah, bila buah ni Dapat ambil untuk proses Masuk dalam, sin, dalam semua Dalam satu ekat tanam Boleh tanam opok-opok opo, nenek Daripada satu ekat tanam Boleh dapat opok-opok opo, nenek Daripada model opok kita jual isu, Untung opok main bukira Kita macam-macam Baik, nenek itu semua orang tanam jadikah Hatta nak boleh duit aku bodoh. Hatta nak boleh duit saya bodoh. Badan kita nak buat apa main kawan lain tak pun trek ke ustaz? Trek formula. Tanam pokok gaharu pula. Tanam pokok gaharu, dah Allah kau apa benda? Medo waktu. Tanam buat ni, tiba-tiba terus pergi jalan, boleh duit. Bak nak cari duit kita nak buatlah orang ajinlah tuan kita duduk di Malaysia ni Allah tak ada lagi dekat bumi Malaysia ni Macam berhenti mana-mana Rajin ke dalam Orang Indonesia yang main daripada Indonesia Main naik tongkang, main tak ada permit Tak ada apa, tenggelam, mati, kemur, kimpin Dan tak pun sanggup, kata apa Terjadi panah nampak Malaysia, bumi Yang menjadi menjanjikan berhenti, yang menipu Main rajin ke Boleh tak? Dan ada orang yang duduk di Malaysia Kata dia susah, tak ada switch, janganlah penyakit dia apa ha. ha. penegak itu aja bukan soal harta ni cari makan hang penegak hang malas usaha aku ha. tak habis. Ha latih ni cari pinggan goreng pisang tepi jalan aja habis tu. Atambak digoreng pinggan dia mening gorai tepi lebih lagi. Kan lebih lagi lah. Okey kan? Ai depa kata sampai campai hak tengah tu kawan mai Ni saya punya. Saya ambil semua. Bau tu eh. tak buh dalam tepung lagi tak goreng lagi main peganglah lah aku kupas hati saya apa saya ambil semua eh. kalau tu kata banyak banyak pun saya ambil semua kalau digoreng jual goreng pisang ni manis urai lebih lagi lah kan tu tak manis urai jual kot ni pun habis rajin kadak dah itu sahaja nama ini cerita dia balik kepada asal benda Tuhan ke Zabar apa benda pun tumbuh daripada bumi ini baik cerita Alfa tanam kemudian tumbuh kemudian ambil hasil jual ni tumbuh tu hampa punya kuasa ke aku punya kuasa Tuhan lagi sebab manusia terlupa ini, dia terlupa kata Tuhan lagi dia lupa sedia dia terlupa Tuhan lagi dia jadi senang, dia jadi kaya dia jadi lapang hidup ni pun dia terlupa kata Allah lagi padahal macam dia luah tu ramai orang buat tapi orang buat tak jadi dia buat jadi maksud dia apa maksud dia apa bagi dekat kawan tu Allah belum nak bagi lagi maka Allah ni, dia tarik perhatian semua hamba dia ni balik kepada benar ingat balik Apapun yang ada dalam dunia ni Allah bagi maka Allah tanya dalam ayat ni afaraaitum ma tahrutun a antum tadra'unah am nahnu Tuhan kata, benda hampa tanam ni, adakah hampa yang tumbuhkan dia, ataupun kami yang menumbuhkan dia. Tetapi, kami, yang di Allah lah yang menumbuhkan dia. Tiada kusrat bagi kamu. Tuhan kata, tumbuh tu aku yang izin. Benda itu tumbuh. Hasil yang hampa dapat tu, aku izin. Maka hampa dapat hasil. Kalau aku tak izin, hampa tak dapat. Hampa buat apa, bukan apa Tuhan kata, Maksudnya apa? Tuhan nak bagi kita ni bila pun, syukur kepada Allah. Nih Allah bagi sihat ni, alhamdulillah, Allah bagi nih Allah bagi kita satu keluarga ada istri ada anak, syukur alhamdulillah. Nih Allah bagi kerja bagi rezeki, syukur alhamdulillah. Cuk lagi kerja yang dah berhaya oh, syukur alhamdulillah. Syukur. Abang ini rumah rumah kita abang, syukur alhamdulillah. Semua, ya, semua. Firman Allah, "Lau nasha'u, lajalnahu hukamah." Tuhaz kata, maka jika kami kehendaki, nanti kami jadi akan dia, yang dia akan tanam tanaman itu jalannya. Apa nak cileneku? Cuhannya. Apa nak aku? Apa nak kata apa yang hamba dapat ni semua ni atas usaha hamba sendiri? Apa nak lupa aku kata aku yang bagi ni Baik Tuhan kata Kalau aku tak kedelkan tanaman apa jadi cerami Apa nak buat? Dan tanam bagi semua Esok-esok pun ni Telepon dah Tuhan nak main mesin Telepon dah jadi lagi 2 hari nak main Malam ni kutu badak main ketam dulu Kutu badak main ketam dulu Bangkit-bangkit Mesok tengok-tengok tinggal, tinggal basang sahaja tinggi cerami buah badi dah tak ada Nak kata nak kata Allah Nah digantikan itu bagaimana? Tahu boleh Allah hantar dia apa ya? Allah hantar dia apa ya? Pada orang yang lupa diri Itu sebagai peringatan bagi dia Pada orang Allah hantar ujian kepada manusia Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi Dia kata apa? Lau nasya'u la naj'alnahu ja utaman. Kalau kami nak, kalau kami mau, maka kami jadikan akan dia yang ini akan tanaman kamu itu. Jadi jelangi sahaja tiada biji padi dan tiada gandum padanya. Tuhan kata, aku boleh buat kalau aku nak. Jangan cabar aku. Aku boleh buat dan kalau aku buat, masa Tuhan kau menyesal sudah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Firman Allah fadaltum tafakkahun maka sentiasa kamu takjub dan susah hati serta kamu kata inna la muqramun kami sesungguhnya rugi sekalian kerana dah belanja duit untuk tanaman tiba-tiba tidak jadi hati kalau kami dah buat macam tu dekat Allah kenapa duduk semua sekali pakai kata Allah habillah kita Bukan sikit mata, bukan sikit suih, bukan sikit tenaga yang kita coba untuk nak tanam badi ini. Tengok-tengok hari ini tinggal tangkai. Masa itu, Ustawa, Allah ingat dekat aku. Tuhan kata. Muslimin dan muslimah. Alhamdulillah. Firman Allah. Bal nahnu bahkan kami diharam daripada... Bahkan kami diharam daripada rupi sekaliannya. Tuan -tuan -tuan. Firman Allah. Soalan yang ketiga. Afara'aitumul ma'al ladhi tashramun. Aan tum azal tumu min al muslim, amnahlul muslim. Shalatu alaika. So, hari kita macam kita pun kepadanya. Daripada ayam hujan, yang betul yang tak mahu minum. Tuhan hari kita apa? Hari-hari itu minum ayam. Apa benda ini nak? Ayam tu sape lagi? Hari-hari kita kamu minum ayam. Dua kerja minum ayam. Sampai nak mana kita bawa gelas ayam kita minum. Pernah ingatkah ayam ini siapa bagi? Jaga. Adakah kamu yang menurunkan ayam hujan itu daripada awan, ataupun kami yang menurunkan dia? Yang ni apa yang menurunkan dia? Tuhan kerja. Ayam tu aku buat sendiri kah? Ataupun kami yang tak ayam tu bawa pada dia. Tuhan kerja. Lau Nashaa'u jalnahu ujajan, falaula tashkurun. Tuhan kata, kalau kami nak nescaya kami jadikan akan dia yang ini akan ayang hujan itu hujan, mati Tuhan kata, kalau lah aku nak buat satu hari aku bagi sebulan, hujan terus semua mati apa nak buat? Tuhan kata Tuhan kata, kalau tak jangan ingat Tuhan tak boleh nak umut kita Tuhan umut Tuhan, Tuhan, Tuhan umut kalau anda tak beriman, anda tak nak mengaku, kata aku yang memberi segala-galanya, baik, kalau aku lagi tinggalkan. Tanaman anda, aku bagi jadi jerami. Ayam hujan, halus turun, aku bagi jadi mati. Anda nak buat apa, di dunia ini? Anda yang cerdik, yang andai, yang kata bijaksana, yang kata macam-macam, yang kalau aku buat macam ni, anda nak buat apa? Tanam derian tak jadi, tanam padi tak jadi, tanam sayur tak jadi, apa pun tak jadi. Ayam dia bawa turun main masin. Habis kita bawa. Baru ni kenyataan anak apa kita tu import sayur daripada luar masuk main dari bawah tu. Satu bilion ringgit sebulan. Ni yang kata Malaysia, tanah punya luar yang dia tak tahu nak abang ni. tu import sayur luar masuk main satu bilion ringgit sebulan. Dan boleh bayanglah kalau kita tanam sendiri di sayur Kalau kita tak dapat 1 milion Orang-orang belajar dan orang-orang belajar Lepas lah, ya, baklisah ni. Ya, ya. Tapi untuk hadiah round masuk dalam kampung Kampung orang Melayu kita ni, round tengok Tanah kiri-kiri rumah tu Dia nak tanam apa? Dia tanam apa? Dan tanam lalak tu lah kalau dia tadi duduk tarah buang pokok lana tumbuh pokok katek kan sepatutnya dia buat lah lana tu pun dia tak jeluhi dia nak pergi jemukin tu okay, dia pakai celak-celak lana tu dia jemuk punya penyegannya sampai macam tu Allah punya sekal ni punya malaise ni punya eh tak tahu nak cakap apa, -apa. boleh tidur bangkit dari 9 dari 10 ke 11 tengah hari baru bangkit Penyegah ni duduk budak bulat muda orang, orang macam ni dia Penyegah ni tahap gambar Gambar ni gantar Angsa kita jadi benda tu Maksudnya buat attitude kita, kita, sikap kita Mentaliti kita macam tu Pemalai Satu sifat yang Nabi tak suka Maksudnya apa kata Nabi tak suka Maksudnya Nabi hamba Nabi kata orang yang tidak tidur suruh, ni, Dia merawati kebapaan Hadis tu membawa maksud apa? Membawa maksud nanti again, nanti menentang di padang. Jangan kita baca, baca hadis tu dari sudut tu, nanti tak suka orang malai. Lepas suku dia tidur tak minum malai. Dalam bukan susah. Memang susahlah orang malai. Orang yang usaha sejarah pun Kadang-kadang Allah test tak bagi dekat dia hasil Ini kau pulak malas Konfem tak dapat. arah Orang-orang How are you doing this? Supermarket kapu Seberang jaya Sebelah, sebelah kapu tu Supermarket tu Cina kanan saya Bukan tanah dia Bukan tanah dia tapi pakai tanam kita kata-kata kita duduk 4 rita, tapi semua orang kita duduk tengok yang kata, jinnah, saya rajin rajin tengok balik dalam, saya lalak kalau lebih rumah nak tebah dalam, pun sekarang dengan kita nak tanam apa-apa, nak tebah tu apa-apa, pada dalam, bulu hiris, petih dia duduk di hidai kain kutlah nak tolongkan kuih, nak tebah pun tak kuat jangan tu. Dia punya malas, dia boleh ditolak-tolak begitu dia. Bangkit tidur, kok kata depan bangkit tidur cadar tu nak komedi nak tepuk-tepuk bantai lah bagi elok pun dah. Lambutulah tinggal masa kita tidur memandang pina tidur, eh eh tidur dia nombu. Ya Allahu akbar. Apa punya malas ni? Uh tak boleh dengar. Kalau orang sini rajin dia tak boleh tengok macam ini. Dia sakit sampai korak-korak, dia sakit tengok orang malas. Muslimin dan Muslimah, dirahmati Allah. Ka'an ini yang Quran berbicar ini. Tuhan kata, kalau aku indahkan dekat apa aku jadikan air hujan yang turun itu hujan. Aku jadikan air sungai. Maka apa kerana kamu tiada syukur akan nikmat, akan nikmat aku yang menjadikan air itu tawar untuk minuman kamu. Tuhan kata, siapa tak bersyukur aku, aku turunkan air hujan ni air tawar. Yang ayat tu harus dibunuh untuk dijadikan sumber kehidupan, begitu. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, apa rakyat Munafar yang turun? Ini soalan yang Tuhan Doang katakan, Aan tum anshatum, Aan tum anshatum, syajaratnya, amnahnu Munshirul, maka apa kalau nihmu? tentang api yang kamu keluarkan dia daripada kayu hijau itu Tuhan tanya percaya api bayangkan kalau tak ada api kita macam mana api tak ada ni kita nak makan nasi pun kena ada api kita nak masak apa lauk, masak api yang penting api pun penting kalau tak ada api, gamau kan nak makan daging lemur mantap-mantap kita kena ada api untuk nak masak api nak panggang pun pakai api Nak apa pun, pun pakai api Api itu satu unsur penting dalam hidup manusia Tuhan tanya Api itu Tuhan cakap Siapa bagi jadi Adakah kamu yang menjadikan pokok kayu itu Ataupun kami yang menjadikan pokok kayu itu Pokok kayu yang menjadi puncak dekat api Orang buat buai Buat apa semua Kayu Kayu sama kayu Gosok-gosok-gosok panas Tak habis api zaman dulu Jangan dulu batu dengan batu katok nak bagi teroban api nak cari sumber api itu macam macam cara Tuhan kata kami yang bagi jadi di semua yang sampai hampir boleh dapat api buat buat guna untuk kehidupan awak. Adakah kamu apabila jadi akan kohon kayu itu, Atau kami yang menjadikan dia? Nahu jadilah kesakiran, wata'an limuqin. Kami jadi akan dia yang ini akan api yang keluar daripada kayu itu sebagai Ingatkan bagi api dalam hati lagi satu Tuhan hendak dapat bila tengok api dunia mau ingat api neraka hak tu hak kita do guna di dunia untuk sumber hidup kita satu ila-ila hidup nak bakar kita di sana ingat Tuhan hendak dan menjadi bekai bagi segala orang yang berjalan jalan musafir api penting kalau dulu musafir kena mungkin sejuk pergi tang-tang mana kena padam unggul api bila nak tumpang panas daripada api dalam musim sejuk dia kata maka kebanyakan kayu-kayu jika digetek satu pada lainnya akan keluar api dia kata itu cerita api roh Allah bagi jadi baik kemudian dia kata pasal dihidiz mirabdikal azim maka mengucap tersebihlah urimu dengan nama Allah Tuhan engkau yang maha besar yang dibaca subhanallah radiyal azim maka cerita masa masyarakat Subhana Rabbiyal Azim. Di ada dua riwayat dalam hadis. Satu kata Subhana Rabbiyal Azim. Satu riwayat kata Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Ada dua hadis. Dan hadis yang mengatakan Subhana Rabbiyal Azim kata itu adalah hadis yang lebih kuat. Jadi kalau kita baca masa sujud Subhana Rabbiyal A'la, masa raka'ah itu Subhana Rabbiyal Azim itu bacaan lebih baik. Kerana dia sabit daripada hadis yang lebih ta'ir. Dan lebih kuat. Tapi kalau kita nak baca lagu lari subhana rabdiyana azim wa bihamdi. Subhana rabdiyana a'la wa bihamdi. Juga tidak salah. Berarti dia ada dalam riwayat hadis, Tetapi hadis yang kurang kuat. Begitu. tu. Baik. So dia kata dia antara tasbih itu kita baca subhana rabdiyana azim. Ha, dia pun semua tu ya. Dia kata mahasusi Tuhan yang mahasisah daripada segala kekurangan firman Allah subhanahu wa taala maksimu maka aku bersumpah dengan segala tempat jatuh bintang bagi urutnya kata ibnu Abbas jika hendak bintang itu adalah turur kurangan kepada Allah subhanahu kepada lagi yang acap kepada para malaikat yang hidup kami dia ada tersebut canda ini berapa ini satu dua dua muka lagi adalah bulan yang panjangnya kalau kita fahami ini dia ya, main bulan depan masuk surau baru mana bulan besar aku Kena luas kuliah di luar ya. Jadi kita simpan dua ubat-uat Untuk kuliah penutup bulan depan InsyaAllah ya. Jadi dalam bulan depan InsyaAllah dia akan main cerita Mawak'il ad-nujuh Cerita tempat Tempat apa bintang-bintang Tempat turun bintang dan sebagainya Lepas itu dia akan main satu perbahasan dia akan main satu perbahasan uh, Cerita tentang kemuliaan Qur'an ha, Jadi yang laksan kita baca Untuk menutup Sebelum main bulan kursus Pada bulan kursus itu Dia akan cerita Pasir Nuzul Qur'an ha, Itu dia ada kenal-kenal Dengan ayat yang akan datang Ayat yang akan datang ni Dia akan cerita tentang Qur'an Dan hukum Hukum yang berkata Qur'an ni Kalau tak ada ayat semayang Tak ada ayat semayang ada tabis Dia juga ada Qur'an ha, Allah kita La yamasuhu illa nukah alu tidak boleh menyentuh Quran itu Melainkan orang-orang yang muqah harun Orang-orang yang suci bersih Daripada hadiah kecil, hadiah besar ha, Jadi itu ayat Quran Yang besar Jangan pergi pegang Quran, mas'ah Quran dipegang barangan Sedangkan kita tidak ada dulu ha, Kecuali Kalau dalam kata darurat Kita muci, orang apa Kita tengok tu ada Quran Satu-duanya sama Sampai budak ke mana kembali mengajikan Al-Quran dan orang-orang itu Menosok jatuh daripada peknya Jatuh ke mana, kita betul Al-Quran Kita sudah bingung, aku cakap Yat Semayang ini nak pegang macam mana Habis-habis lah bagi orang ada Yat Semayang habis Itu tak boleh Sebab itu, bawa quran Kita Yat Semayang ada-sada, kita kena selamatkan Maka quran yang jatuh Tuhan ini, tidak apa-apa itu Saja-saja Bidu nak pegang, tak ada Yat Semayang, itu tak boleh Biar ada ayat yang akan datang yang akan membahaskan tentang tentang benda tu. Kemudian uh, ayat yang akan datang juga cukup bagi itu kan. Allah main lagi dengan aku cabaran bagi orang yang tak percaya dia Allah kata apa Allah katakan betul, betul, kamu tak percaya Tuhan. Aku cabar kamu. Ketika aku antak putusan aku nak cabut nyawa kamu. Bila nyawal ditarik oleh malaikat mau sampai di Alpoh Tuhan kata, aku cabar kamu Tahan nyawal, jangan mengisah Tuhan mengkata Dia mengkasah, cabal dia semakin kata Bantau sangat. Tak mahu percaya, Allah mengisah Tak mahu batu kepada ayat quran yang turun 30 juzul ini Baik, satu aku cabal sampai mantan esok aku akan hantar satu utusan iaitu malaikat maut. Malaikatnya akan umput, dia akan umput nyawa dia roh ni keluar dia dia bukan one shot, cabut. Ayat akan datang dia cerita. Dia bukan one shot, cabutlah. Dia, cabut, dia tarik. Qoman lam wa qator. Ada orang kata, lah. Hal kum, pulak pulak Ada kata, pulak pulak pulak kepala. Ada kata, pulak pulak kaki. masing makin dengan alasan, masing masing Masing-masing kata orang yang nak mati ini, dia tarik daripada bawah. Dia suruh orang nak mati kaki sejuk dulu. Baru dia mati sampai hal kum. Kemudian telur. Lepas itu dalam hadis Nabi kata, orang yang nak mati ini, mata dia ini, duduk tengok terpacang dulu. Lepas apa? Lepas itu dia tengok lah. Ruh dia keluar. Dia datang, ini huraian yang dibuat oleh ulama Berbagai-bagai Dengan bertandakan kepada hadis yang berbagai-bagai Pokok Allah saja yang tahu Kami ke kematian macam mana Cuma dia cerita, dia tak one tarik Dia tarik telah Bila sampai dekat hankum Allah cabar manusia Baik, kalau betul yang tak percaya Kalau betul yang kuat Tahan jangan bagi keluar Sikit lagi ni, ham tahan jangan bagi keluar Nak tahan buat benda ...meluntut manusia di depan kebesaran Allah SWT pada masa itu. Ayat akan datang, dia akan main cerita-cerita macam ini, Dan ayat ini sesuai untuk nak sambut ramalan. Dia kita masuk ramalan, suami kita. Dia kecut di sini. Dia kecut di sini. Sampai masuk malam ini, kita dah orang puluh tahun, nak sambut ramalan. Dan tiap-tiap berakhir ramadan kita tak penting. ini. Tiap, tiap kali. Kita tak puas hati. Kita mahu hasar puas balik. Bila hapih lah kuasa, bila dah raya lah apa-apa lah. ingat-ingat -ingat balik ni. Aku tak puas hati Ramadhan kali ni. Macam apa? Seminggu ya yang aku betul-betul rasa cantik. Main minggu kedua lah. Minggu pertama ni merasa cantik lah. Kita puasa ni. Sok nak puasa ni. puasa ni. Duk ready. Sok nak puasa ni. Ha? Esok kursa cantik, lusa cantik Seminggu dah baik, minggu dah mula Cakap aku boleh dah korang lagi duduk selek tak baca dah Dia jadi lah Dan minggu ketiga Jadi tak tak beza lah Hantar tak ramahkan dengan tak ramahkan Tak tak beza kan Tapi raya-raya Lepas tu pun menyelesai Lista aku Pasasi lah betul supaya kita boleh meminimumkan masa tak puasa kita menyambut Ramadan maksimum kalau puasa kita dengan Ramadan jadi kita rasa daripada first Ramadan daripada satu Ramadan daripada awal Ramadan sampai nak akhir Ramadan sampai al-ashrul al awakhir sepuluh yang akhir tu semangat kita memang lelaki tinggi dia mau jadi kita makin duduk turun, kita makin tinggi. Lagi menjelang tengah Ramadan kita lagi kuat semangat kita. Kita lagi kuat keinginan dapat ibadat kita. Al-'Asrul Aakhir, suku yang penghabis. Yang kata Lailatul Qadar ni kita cari. Jangan menyenggol. Yang setiap sebelum di masjid, ketika ambil Quran baca, tahajud jangan tinggal, especially Al-'Asrul Aakhir. Suku penghabis itu. Jangan habis Tidak Quran dibuat dan hidup 10 hari saja Sepuluh hari itu dah. Bukan banyak 10 hari ini Bukan banyak Allah umur kita tak dapat apa-apa Dan nak sonok apa lagi Inilah yang kita nak Inilah kita nak buat Umur kita minta tak mengizinkan Kita tidur onok-onok 10 akhir ni Menfaatkan sepenuhnya cari kerezaan Allah, minta ampun daripada Allah sepuluh akhir ini biarlah kita tak jadi hadis yang kita baca tadi al-ra'imah ketika ha, raimah al-ra'imah al-ra'imah jelakalah laki-laki adakal alaihi ramadhan masuk dekat dia, habis ramadhan dia tidak diampunkan dosa oleh Allah subhanahu wa ta'ala Orang untuk mati-mati Saya buat untuk saya atau saya buat untuk pasal Kita tak boleh tolong sama-sama Anak -sama. kita buat untuk dia Kita buat untuk kita Kita hanya boleh doakan dia Tapi kita sendiri buat untuk kita Hasilnya sana esok kita tengok Menyesaiklah Bila tengok-tengok ini -tengok, kalau hmm, tahu macam ni Besar pahala Tuhan nak bagi Eh, aku tak akan sihat-sihat benar ni Aku buat sikit ni pun Tuhan bagi Tidak ada hari tu aku, aku buat lebih lagi Lebih lagi Tuhan bagikan aku pada hari ni Ini saya Ini saya yang tidak ada pun Tentang ya? doa untuk saya Saya doa untuk. untuk tuan Kita minta Allah Subhanahu SWT Bagi kekuatan untuk kita jadi orang baik Orang yang baik di sisi Allah Dia adalah baik di sisi manusia Nah, mudah-mudahan Allah kekalkan taufik dan hidayah kepada kita semua dan mudah-mudahan kita dihidupkan dalam iman mati kita masih beriman, bagi kita isu bersama dengan orang yang beriman. Kita terbujur kasut kapal dan surah Al-Ahzab. Subhanallah. الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدي وثني عنه ويكافئه ما يا ربنا لك الحمد كما يرضى جلاله وجهك الكريم وعظيم صدرك رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم ta'ala علينا فتوح العارفين ورسقنا تحمل نبيين بجاه خاتم الأسئلين <تصفيق> اللهم تأطينا في الدين وعلمنا التأويل وعدنا صراطة المستقيم اللهم ألنا الحق أكبر ورسقنا اكتباعا وألنا الباطل باطلا ورسقنا اكتنا اللهم اجعل جمحنا جمحا مرحوما وتفرقنا من العده تفرقا معصونا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم